Російські першопрохідники. Російські першопрохідники відважні мандрівники, які щоне століття, то відкривали нові землі і нові торговельні шляхи до 19 століття білими плямами на мапі залишалися найнедоступніші куточки землі. Часто заслуга їх відкриття належала російським мандрівникам. Отаман Єрмак підкорювач Сибіру У 1555 році підкорився Москві і обіцяв щорічно платити Данину в тисячу соболів – князь усієї землі Сибірської – хан Ядігер. Але невдовзі Ядігера замінив Кучум, головною ставкою якого було місто Сибір. До 1554-56 років серед титулів царя Івана IV був і такий – государ сибірських земель. Тобто деякі області Сибіру вже тоді платили данину Москві. Але лише після походу Ярмака Сибір визнав владу царя. Перемська земля на захід від Уралу належала Русі. Її освоювали Строганови. Їхня торгівельна діяльність у Західному Сибіру і на Уралі була вельми грабіжницькою, унаслідок чого почалося повстання мансі, підтримане ханом Кучумом. Запалали села і слобідки Строганових що і змусило їх звернутися до казаків. Ярмак був атаманом казаків. З 1579 року він служив братам Строгановим. Казаки побудували великі човни, добрі струги, що піднімали по 20 людей із припасами, і багато малих. Похід ярмак почав 1 вересня 1582 року. Казаки поспішали, лише стрімке пересування і несподіваний напад гарантував їм успіх. Адже на кожного з них припадало по 10-15 досвідчених воїнів Кучума Рішучий бій розігрався на березі РТШ Казаки розбили загони Кучума і вийшли до спорожнілого міста Сибір Незабаром ханти, а за ними місцеві татари і інші Привезли в дарунок завойовникам хутро і їстівні припаси, переважно рибу Ярмак привітно зустрічав усіх, обіцяючи захищати від ворогів, у першу чергу від Кучума Народи Сибіру були обкладені щорічною податтю – Ясаком. Помітну роль у просуванні росіян за Урал і у приєднанні Західного Сибіру відіграли купці Строганови, які торгували хутром. У 16 столітті один із них, Оника, почав розширювати свої володіння на Схід.